egin lanketan aritzeko e, ikastetxek eskaintzen diuguten naukerak kursuan zehar claro. oso egokila da mm -hmm. eta zentzurretan leginiak iten da, e, e, e, gazten... mm -hmm. da, da ez zuzenea ondarregiko gazte beraz ondarregiko eskoletan eskoldatutako gazten gana egisteko zer gertatzen da udarekin udaen zuzenele da bestelako harreman informaletarako momentua eta orduan, zentzurretan ere ondo, ondo pentsatu da da zen momentutan eta nola egitsi behar den gazte horien gana. Eh, badakigu eta askotan ilbertatu izahile, gaur eguno gaztein gana informazioa era askotare bizetan eta informazio asko. Eta askotan, zailena, zailena, ez dak, elaraztia informazioa, behizik eta beraiek interesgarritzat ikustia. Tardun, esate baterako, kamiseten e, biliaetorri behar izateak, aukera hori ematen eh, du. Gaur egun edozein eh, gaztek, eh, pantalien bidez, digitalki, eh, no. eh, modu impresoen bidez, informazio pila bajasotzen Gaur egun edozeini horlako mandesagun edozein dela ere mesua, horrelako eh, txartel bat matiak, Esta berezko balioa baduen hori bakarrik batez ere etorri aldean bada jaietara, ez. Mm -hmm. Ordan hor or, bai hurbiliketa e, egiteko modua ba oso ondo pentsatuta dagola, kemeseten bidez gune batez ere etortzen etortzen diren horiek e, hartzen dira kontuan, ez. Mm hori -hmm. da.